Ya todos los FDN en el megáfono rugiendo al máximo los símbolos cayendo desde el cielo está el pánico yo tengo un par que todo normal en este mundo tan de kerimbila no estás bien a puntas los FDDN en el o gusta dándole patadas al destino no me asusta ni ma ni madre se me escapan los dedos cada sueño de pequeño era más bueno casi todo En la piscina y la piel como que se hunde yo me hundo con él y ni tan mal la puta superficie es farsa sí. que en el norte acojonamos al sol y siempre llueve esa chanda estoy echando el azuado en la periferia mi centro estoy cantándome el bolígrafo el cuello a ver que salen salen canciones primaverales sobre playas y navajas puñales y paisajes intro panam matalclas de los que van de busco fan borra aquellos planes hoy te tocan filar amanece en el frío norte funky radial en el dial y en el caznate pacharán de fábula unión filial camarada operan fábricas lejos de ra Una voz reclama al manifiesto dada Llámelo en nueva tribu urbana mamás Más media y más Duermen Silencio al entrar Vengo de estar como en barra en uh -huh. Vengo de farra con la tribu que dispara raps Sálvese quien pueda, que pague el que deba Saquen la cupera, vamos a flotar al mar De mi bodega allá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 Yeah. Está a todos no los fono al máximo ez Gabon, irola irratiko entzule guztioi, hau da garrasika, eta zuekin gaude beste aztelen baten? Eh, bai, Gabon hemen gaude, ba hori da, beste aztelen baten, gaurra saruak bost... Eta, ba, gaurkoan, gono ba, beste irratxa jo bat, e, ba, berri pillo batekin, mo, gaurkoan egia esan bai egia dela, ditugula pillo bat, baita ere, elkarrizketak, agenda puntuak, bueno, dakogu programa, bete-betea, eta ez iaia ia, ia denborarik galtzeko dela, nos logan, ez dakit, asko gara... Fmko eundazazpi puntu bostean gaude, beti bezala, irubbikoitz.sindominio.net barra iro lan ere, entzun desakezu ezuzenean, eta baita irratxa informazioa ikusi, E, Irratxagok deskargatu, edo, bueno, gerora ere Eta, bueno, egunero ba, berdinazten gara, gurekin harremanetan jartzeko dituzuen ba, modu ez berdina komentatzen. Ba, lehenengoa, ba, oraintxe bertan gurekin kontaktuan jarri nahi behendin baduzue, ba, hartu duk telefonoa, eta ditu bederatzi lau, lau ogeita bat, e, iruro ogeita mar, iruro ogeita telefonora. Edo, bestela e-mail bitartez, ba, irola.sindominio.net, Iola berriak@gmail.com edota irratzaio honekin kontaktuan jartzeko garrasika.info@bagmail.com. Hori da eeta bestela ba, bueno, Bilbotik basabiltzate ba, pasatu hemendik iralauzotik jaro daana ba, plazatik edo bestela bakizzu zapatu arratzaldetan hemen hemendik ibiltzen e, garadenok, orduan hemendik pasatu zaitezkete nahi du zuenako. Bueno, vaya psicogra, ba, lenengo berriarekin eta bueno, auja pasan astekoa da, baina ba bueno, pasan astean bildugin ziren Madrilean, ba, eh, Eskuntza Ministroa eta Erkide, Erkidegotako Eskuntza zeilburu ezberdinak. Ta, bueno, ba, Bilera horretan egin zituzten, ba, bueno, itzin zituzten hainbat gauza eta hainbat adierazpena egin zituzten eta ikaslea bertsaleak, ba, taldeak, hauen ba, inguruan, ba, hainbat e, gogoeta egin ditu. Ta, ba tradu dokumentuantzeko eta hemen daude ba mera adierazpenak adi, Bueno, bai. Eh, aste gutabein PPK agintariek huerte ministra eskuntsa buru dela ikasleen greba eskubidea oraindik ere gehiago mugatzeko eta era batkentzeko adierazpenak irmoki erfusatzen ditugu. Loek E, Irugarrende behatzetik aurrera eskaintzen duen ba, batzartzeko eskubidea gehiego ere murriztuna izatea salatzen dugu. Oraino legearekin hirugarrende behatzetik aurrera aintzikiko ika ikasleek greba egiteko eskubide mugatua dute. Alegia zuzendariaren baimenarekin klasetara utse egin dezakete. uts hau falta izan gabe. Horrela greba egiteko aukera mugatua ez eskaintzen zaio ikasleari. Eta berriz ere, PP-ko gobernu atzerakoi atxera, eta inposatzaiek gauzatu nahi duen e, lomzearen, horrela ditzen da, e, legea, lehi organika, edukazio, eta bueno, e, izen nahiko luzea da, ba, lege honen bitartez, e, ikasleek sistemaren tresna, sumiso eta kritiko biakatu nahi izatea bereziki larritzat jotzen dute eta erkidotako hezkuntza sailburu esberdinek esandako astakeriai erantzunez ba adibidez astakeria e, agun artean ba greba egitea hezkuntzaren kalitatearentzat e, txarrena dela eta adierazpena gezurru hutsa e, direla dute ikasle abertsaleek greba ikasleok urratua dugun oinarrizko eskubida delako greba egiteak ikasle on kri, kritikotasunetik eratorritako erabaki pertsonalen eta kolektiboten ondorioa da Ikass leonitza eta Alarrikapenak adierazteko molde bat da, alegia. Hezkunttzko arasoak azalrazzteko tresna. inondik inora, ez da hezkuntzaren kalitatearen devaluuazioaren iturri. Horlako beste adirezpenen bat una urrengo hau da. Eskola porrotaren kontra borrokatzeko ez da greba egiten utzi behar adierazpenak eragusten dute hezkunttzako agintariek duten gabesi pedagogiko eta intelektuala. Greba egitea kritikotasun eta heldutasunaren erakusle ere bada. Eskola porrotak eta greba egiteak ez du zerokusirik. Eskola porrota hezkuntza sistemaren utsunen adierazle da. Grebaren aferra beriz gerebaren afera berriz eskubide kontua. Eta ja, pixkaat e, txako bidean bai saberzelak e, e, e, e, Eussko Al Gobernuko... Bueno, eh, e, ba, eskuntza egindako adierazpenenarira, ba, honek botatzenuenak bestak beste dira. Ez du eskuntzarren kalitatea gabetuko, ez eta e, bilatzen diren helburuak beteko adierazpenei erantzunez, eskuntza kalitatea hobetzeko bide bakarra eskuntza komunitate osoarekin eztabaidak ematea, ematen lortzen dela gorausi dugu Zelari. Beharrezkoak diren inbertsio pertsonal eta ekonomikoak bertan eginez, Orain arte berak egin duena den kontrako norabidean bideratu behar da hezkuntza politika. Legezatitzaile zentralista eta atzerakoia ja da e, martxan jarrenean dituna Madrillen eta hori e, adierazten duenean ba bere bereditza e, bururaino errespetat ezala esertzen diote ikaslea bertsaleak taldetik. Orain arte hezkuntza sistema propio baten aldeko mugimenduak egin dituenaren irakurketa, irakurketa pareko Ber bai ditu. Orain arte, guztizkontrako egin duenean, erabat hipokrita deritzegu zela helburuaren jarrera. Ezkuntza komunitatearen hitzari musine, musinegin eta inposaketa gutsez espainiolismoa satiketa eta errepresioa ikastetxe eta unibertsi, unibertsitateetan erabili dituenean. Bere 4 urte hauetako hezkuntza politikaren kritika egin dezala exigitzen diogu. Eta EAEN osatuko den gobernu berriari 11 eh bider nazioarteko greban ikasleok erakutsi genuen indar, erakustaldiari kasu egin die zaion exigitzen diegu. Izan ere, berriz ere Euskal Herriko kaleetan erakutsi genuen erreforma inpotsatuen kontra gaudela eta herritik herriaentzant, herriaentzant sortutako eskuntza baten alde daudela. Eta beraz, ba ikaslea bertsaleak antolakundeak Hora ere, Espainiare estatuko hau atzerako genetatik datozen eraso berriei, herri bezala erantzutiko deia usatu nahi du. Eta eskuntza komunitatea osatzen duten ikasle ezitzaie eta herritarrek erritarrak batuz eta elkarlanean, Euskal Herriak behar duen eskuntza sistema eraiki ereiki dezaten deia egiten dute. Euskal Herriak hezkuntzaren gainean duen erabakitzeko eskubidaren aldeko bidean, indarrak biltzera dituz. Eta bueno, le, ikasle mugimendutik lan mundura joango gara Ze, bueno, e, Ulibarri euskaltegiko lan gilek ba, elkar, elkarretaratzeak brutuko dituzte datozen egunetan ba, Bertan jasatenari diren lan egoerari buruz ezta? E, Bost lan gile zinko kaleratuak izan dira Eta hauen berronarpena pena exigitzen dute ulibarri euskaltegiko lan gilek E, elkarretaratzeak, ba, gaur goizean izan da bat lehenengoa, Amarra laurden gitxitatik, Amarraketa laurdenak bitartean e, Euskaltegiaren aurrean bertan, Egero bihar goizean, Nazaroaren zeian azteartea, bederatztitartetatik Amarretara e, Eusko Jaurlaritzaren aurrean egongo dira, eta Amarretetatik Amariketara Euskaltegia aurrean. Arratxaldez, bostetan, Euskal Tegiaren inguruan kartelak jartzen ikbiliko dira, eta boste ritatik zeiter dietara, mobilizazio eta manifestazio antolatu dituzte gardoki inguruan. Eta bukatzeko azte askenean, azalaren zazpian, beste elkarretaratze bat burutuko dute, seiak laurden gutxietatik, seiak eta laurden netara, et, et, et, Euskal Tegiaren atarian. Eta bueno, ba, eskatzen dutena da, hori e, kaleratutako bost langile finkoak berriro nartze, eta bueno, ba, ba, lan, lan adenon artean banatzeko pres daudela... Ba, aitortu dute eta eta hortik aurrera ba, nahi dutela egoera egoera aldatu. Bai, eta berriekin jarraituz, ba Uribarrira Ulibarrritik, Uribarrirra joko dugu, zeren eta, ba, patakon, ausia, eta ausoko, patakon gaztetxearen aurkako auzia hasi da Bilboko epaitegian. Eta guztira 24 lagun daude auzipetuta Bilboko Uribarria eusoko Patakon gaztetxearen aurkako auzia dela eta. Eta gaur bertan Gorgoizean auzokietatik 9 e, garo dira epaiaren aurretik. Eta iaren amabian izango dira azkeneko deklarazioak. Eta egun berean, behatzi terditan, goizeko behatzi terditan, patakoneko kideek elkarretaratzea deitu dute Bilboko Gunosairesko epaiteiaren aurrean. Inputatuko hei, e, babesa eskaini, eta okupazioaren aldeko aldarria egiteko. Aurtengo ekainaren azieran, e, okupatu zuten Bilboko Uribarria uzoko patakon gaztetxea, tipi tapa Uribarri piztu egitazuaren baitan. Alternatiba soziokultural berria garatzeko espazio bat izateko asmoz. Eta gaztetxeko kideek hasierako momentutik salatu zuten jasarpen poliziala eta ekainaren amaieran ertzeintzak patakon gaztetxa desalojatu zuen. Guztira hogeita lau pertsona izan ziren imputatuak eta ba, hori bera gaurraien aurkako hausia e, asida biloko ipaitegian. Eta patakon gaztetxeko kideek proiektuarekin aurrera egingo zutela adierazi zuten E, desalojaren une berean eta gor egun ere mesu bere azpimarratu nahi izan dute. auzoaren utxuneak beteko dituen alternativa eraikitzen jarraituko utela. Era enputatutako inputatutako denei euren babesa elarazidiete eta asamblearismoan eta autogestioan onarretutako ereduak eraikitzeko deia egin dute. Eta uste dut, hor ditugula batakoneko ba, okidek egindako adierazpenak. Hori da, gaur Epaite gian bertan egindako adierazpenekin utxuko zaituztegu eta orain txegau de vueltan berriekin jarraituz. Ogeta lagausoki daude inkutatuak berrogo hamar urte baino gehiago utxik egonden eraikina beraikin bat okupatzea okupatzeagatik. eta ausolanean ausoa bizi berritzeko helburua duen proiektua garatzea gatik. Bertson hauek ez ustean identifikatuak izan ziren eraikina atontzen zuten bitartea. Auzoko de asko dira patakon gastetzenu. Proiektuan parte hartzen. Milakasinadura bildu ziren. Kolektibo Zeinormana. Beraz 24 hauek sigortuz gero auzo oso bat ari dira zigortzen. Hemendik asteko diputatutako den diputatutako denei gure babesa eman nahi dieu. Ostetik esan nahi dugu desalojoak ez duela gure proiektua beti jarraitzeko. Eta auzoaren utzi berdeteko giduen alternatifak eraikitzen jarraituko du. Eta bukatzeko azpimarratu nahi dugu Tema unek jabezak ribatuak gadozten jarraizuko duen bitartean, okukazioa tresna zilegia izango dela. Era berean, jendeari dei egiten diogu bakoitzak beresparruan, asamblearismoan eta urogestioan uniarreputako ereduak eraikitxera, eta horretarako beharrezkoa diren espazio gitzikoak horrokatxera. Uda servitzu esaren aurrean, servitzu eraikiko ditu. Paponia, cada vez veo que una salida, hoy mejor Men jarraitzen dugu garrasikan, berriekin eta, bueno, esan bar dugu Espainiako ausitegiak Iñaki Goioaga, Jorge García eta Ana Paz absolbitu dituela. E, bueno, Iñaki Goioaga bokatua Jorge García preso politikoa eta beribikotekidea den Ana Paz hori ba, e, pasadan e, astean absolbitu zituzten, 2000 bederatzean atxilotuak izan eta gero eta hori ba, bi urte denago, 2000 saspian alegia, Guelbako espetxetiki esaldibat prestatzea egozten e, zieten. E, paik eta irailan izan zen, eta irureka saldu zuten, haiek ba, ez zutela planik egin, ez da, ez da parte hartu, ez da. E, bueno, Fernando Grande Marlaska epailaren aurretik pasatu ziren, eta, eta bueno, azkenean ez amerkut dugu, hori, ba, e, absolutuak izan direla, eta, bueno, ba, ba naiz eta, e, inakigo joaga, bimieta maika kurtarrietik e, libre egon, irurogei mila euroko zidantxapean, eta eta anapaze operazialen astean, libre egon eta egon arren, hau ba, bueno, ba, zipeatuak izan dira, eta eta gaur fragatu e, eta pasan astean e, absolbituz ituzten. Eta hori indike Bilbon jarraituz, ba, udaleko murrizketekin e, bukatzea galde e, egin dute e, Bilboku udaleko sindikatu eta langile, e, pasan aste askenean... E, Bilboku Dalean ordezkaritza duten sindikatuek eta langilek orduerdiko elkarretaratzea egin zuten, erkorek plazako alkate artean, eta, hori, ba, gobernu batzordea bildutazegoen bitartean. Eta negozazio kolektiboaren defentsa egin zuten elkarretaratze hori. E, bueno, Madrilgo gobernuare gobernuaka esarritako dekretuak salatzeko egin zuten elkarretaratze hori, eta, bueno, ba, komentatu zuten ari zan zen, ba, eh... Euskal langileariak ez duela murgiluta gauden krisi hau sortu eta Bilboko udalaren egoera ez dela ez dela kasuala e, aurre, aurre eta e, aurreikuspenean sol, eta gausakondo egitean da txala egoerari konpontzean aurretik ja da sol langileen soldata neta langileen kopura murrisketak izan dira eta hala ere ba bueno esaten dute ba saiatzen direla herritarrei ematen zaian zerbitzuaren kalitatea ez esjaistea Ala ere ba bueno ba e, Zalatzen ba, dute, murrizketa hoiek esartsema dira, ba, ba, kalitate hori jitxiko dela, eta bueno, ba, eh, hainbat eskari plazaratu dituzte. Lehenik eta behin, ba, udal autonomia babesteko egokiak diren erabakiak hartu, eta kanpotik etortzen diren erazutatik defendatzeko antolakuntzan zen udal politika propioak kudeatzera dela egokiena. Eta bigarrenik ba bukatzeko beharrezkoak diren neurri akartzeko beharrazpimarratu dute langileen kontratazioetan, erretribuzioetan, baimenetan, lizentzietan eta udal kompetentzian eskua sartzea suposatzen duen edozein kasutan. Ze, bueno, ba esandugu un besala ba neurri murriztatzaile horiek ba, Bilboko hiritarrei eskaintzen saien zerbitzuaren kalitateari kalte egingo liok Bilboron ba, Bilborrekiko daukaguna e, Azkenengo berria, bada e, ostegun Ostegunonetarako Azaren sortzirako dagola dituta Elkarretaratze bat Plaza Biribigian BBVako ba, iturriaren Aurrean, eta bueno Deitzen dute Zajararekiko Elkartasuneko erakundeen koordinadora Eta sah, Eta diaspora Zajaraguiak Deitzen dute Eta zerretik, ba, ba, duela ba, salatzeko, Saharan ba, duela ja urte batzuk bai e, ba, marrokozeko estatuak ba, nola e, arresi bat e, ba, ezarri zuen euren ba, sahararen lurrak banatzeko eta bueno, hau da euren adierazpena. E, hemen arresi bat dago e, lurrera botatzen lagun gaitsazu. Bendebaldeko Zajaran, Zajara Uien herrian munduko eraikuntza militarran diena urkitzen da. 2016 eh, kilometro baino gehiagoko luzera duen babeserako arresi bat. Milaka zaulda du Marokoar eta eun milaka minaz zaindua. Mila beratzeon dela arogeita, zazpi urte bitartean, Marokok eraikitako arresionek, mila beratzeon da irurogeita amaseian, Zajara Lapurtutako Lurra, lurrak babesteko estrategia militarra da. Arresiaren eguneko mantentzelana milioi bat eurokoa da. Osatu gabeko Sauria Bailitz Herri Sahajararra Samengarri banatzen du, eh Samengarri e, banatzen du Arresiak. Marokoko ilegalki okupatutako lurraldean torturapean biziren sahararrak Algeriako jamadan eh bizi diren beraien zenitartekoengandik banatuta alegia zaen bederattzan lotzaren arresiaren kontrako nazioarteko eguna ospatzen dugu. Ezhaaz du mendebaldeko sajaran arresi bat dagoela, zure laguntzarekin lurrera bota dezakegu. Bestalde batetik, mendebaldeko sajaran <gülüyor> bi eta hamarreko azadoren zorzian indar okupatzaile marokoarrak Gdeim IIC. Kanpamendua bortizki desegin eta suntzitu zuten. Biaeteez Gdeim IIC, intasunaren adierazlea eta askatasun ohu bat izan zen Marokoko okupaziopean bizi den herri Sahara hogearentzat. Gaur egun hogeita hiru Sajarar Zahara, atxirututa jaraittzen dute. Bihin eta berriz atzeratzen den epaiketa militar baten zain. Azketasuna gede izakeko preso eta Sa preso politiko guztiientzat.en balkizue. Ostegun honetan e, arrattzaldeko zaspiretan plaza biribilian ba, e, konzentrazioa. Eta bueno, baita ere berriekin e, jarraituz, etaia ya bilbotik pixkat alden duko gara, eneaz gehiakiz, e, barakaldora joko dugu. Bada, barakaldon e, ba, pasadan astean, aurreko igandean, urriaren hogeita sortzian, eraso seksista bat izan zelako, eta barakaldoko talde feministak iretargik ba, ura esalatu du ohar baten bidez, eta horrela dio. Pazan igandean urriaren hogeita sortzean berrogeita urteko emakume bat bortsatu zuten lutxanan. E, Erazoa igande goizean hartzain kalean dauden tuneletan gertatu zela salatu du Andreak. Ikerketa baten ondoren, azteaz kenean hogeita zazpi urteko ustezko erazo tzaia atxilotu zuten sexta hon. Azpadetik zaratu dira herrian dauden puntu beltzak, izan ere emakume honganako erasoak emateko arrizko handia duten lekuak baitira. Hala ere, udoaretxeak ez du inolako neurririk hartu eta erasoak ematen jarraitzen dira. Esan beharra dago, hau ez dela barakaldon ematen den lehenengo erasoa. Izan ere, pasaren ustaian, beste emakume batek bortsaketa saiakera bat jasan zuen renfen dauden tuneletan. Hau ere, puntu behetzen zerrendan dagoena. Eta ezinbestekoa da, emakumeek kalean arriskurik gabe egoteko eskubidea bere ganatzea. Eta hau... Sustatzeko udaletxaren implikazioa esinbesteko da. Berra askoak diren neurriak aurrera ematen. Azki da, erasorik ez, erantzunik gabe. Eta, bueno, a bilbotik kanpore jarraitzen dugu. Eta, bueno, ba, esan behar dugu, ba, jantokietako behar gineek, enplegu zuntxiketaren kontrako borrokari heldu diotela. E, gaur goitzean, e, bueno, eguerdiko maietan, e, derion, eurezt enpresak duen egoitzen e, mobilizazioa izan da, Eta, ba, bueno, makina bat ikastetxeko jantokiaen kudeak eta sarduratzen den enpresa honetan e, ba, bueno, Badaude oituta, oituta e, langileen borroka desberdinetara Eta, bueno, azken ere, pasan e, aurreko jabetetan, ba, greba dinamika luze bati Ekin baitzioten langile publik, publikoekiko pareko tasuna eta lanbaldintza duenak eskuratxeko asmoz Oraingoan, eh enpresak langile, oza, empresaren langile komiteak ba, mobilizazioetara deitutu, du, ba, krisialdi globalaren aitakia erabillis, ba lanpostuak suntzitu eta baldintzak okertu nahi dituelako eurezt enpresako susendaritzak beraz mobilizazioa izan da gaur eta bueno, hemendik aurrera izango diren mobilizaziotara ere ba adi mantenduko gara. Bai, eta ja eh oharso aldera salto eingo dugu Gipuzko aldera eta ba, bertan eleak mugimendua e, gure guretzeko ateak zabalik dute elkartasun kanpaina abiera sí Heleak mugimenduak, ba, espetxeratuak izateko arriskuan dauden horiretako e, zei gaztei elkartasuna helerazteko azidu kanpaina berri hau. Zei urteta eta zei urte terdi bitarteko espetxe zigorra ezarrina izien Espainiako uzitegin nazionalak, urtarririan, Javier Lujanbio, Maitane Linaza Zoro, Josu Arroa Barrena, Aitor Alberdi, Aitor Franco eta Arkaitz Antza gazteei. Zeiko kidak izatea leporatuta. Eta duela gutxi, Espainiako ausitei gorenean zigorra berresteko eskatu zuen fiskaltzak. Zeiko okide aktiboak zirela frogatzeko nahiko froga badela iritzita. Eta defentsak bera aldetik absoluzioa eskatu zuen gazten eskubideak urratu e, dirila argudiatuz. Eta egun e, gaur egun behinbettiko behin sententziaren zein daude. Eta bueno, Balkartasun kanpaina honnen barruan ba, dira azpen badago eta baitare ba, txikimendua eman aldu zuen e, ba, normaako edo kolektibo o kolektibo gisa. Eta bi dituzue bata da ar e, arrazkien bidez, e, biali bat dituzue argazkiak, oarzon-gaztelez.blogspot.com era, edo bestela atxikimendua eman dezakezue online bebai horeretako-ga.info Eta, ja, igual... Aie, sal... mendik orain dik salto egin behar dugu Galizia era, eta hori uste dut honekin berriekin bukatuko dugula. Eta, bueno, ba, komentatu behar dugu, ba, e, Gazte-Galizia errak hiri e, ezberdin gitan, ba, supermerkatotan espropiazioak egiten ibili direla, ezta? E, antzeko berriak jaso genituen Andalusiatik orain dela iabete bat, utxi gorabera. bera eta araingoan, Santiago de Compostela pasadan astean ba, gadis supermerkatu baten ba, espropiazioa egin zute engazte batzuk. Arratxaldeko zazpiterdiak aldera izan zen, bigo plazan dagoen gadis supermerkatuan e, bakoitzak poltsa berrera biltzeko poltsa gaitako bana zera maten, eta bueno, ba, lehenengo beharreko lenda beharreko produktua kartu zituzten, ba, olioa, esnea, pasta, arroza, kontxerbak eta gaitak bezalakoak. E, irteeran ba, panfleto informatibo batzuk banatu zituzten, eta esate, bueno, azaldu zuten janari hau, Herriaren, herriak e, ke, a, bueno, expropiatu dela eta herriaren txako izango dela. Eta kalle jonde derecho leku baten utzi dute, e, bertan, bueno, ba, ba kanpuseko ikasleak elkartzen diren lekubaten, es? Ba, jendeak erabe, produktuak erabilditzan. Eta beste, beste lekutan ere gertatu dira, ba, hauren zen, e, amarrat pertsonak zouto e, supermerkatuak sartu ziren, eta ere ba, janari eraman zuten karro batzuk eta e, baita ferrolen ere non e, sei langile e, ba, epaituak izan diren e, Maxidia baten ba, produktu hori le lehen mailako beharreko produktuak ezpropiattzeagaitik. E, Koruñaan ere komando Robin Judizzeneko talde batek e, supermerkatu bat hori e, ba, esproppiazioa eraman zuten aurrera eta... Eta ekintza, antikapitalista eta autonomoa zela esan dute. Eta bueno, agazte ba, talde hauek, e, esan dute jarretuko dutela aurrera haien expropiazioekin. Eta, eta bueno, ba, egoera ekonomikoa larriga dena eta... Ba, horrekin jarraitzeko intentzioa dokatela. Bai, eta Galizian bertan jarraituko dugu, zene eta oztegun honetan, nasoaren sortzian, hiru ba, militante independente... independentista galego epaituko dituzte. Dena ba, 2008-ko ustearen hogeita lauan ba, gertetutako hainbat gertarekin lotuta, ze, bueno, e, briga gazte antolakunde independentistak, Ba, borroka egun bat deitu zuen e, usteiaaren hogeita laurako, e, kontuan izan da usteiaaren hogeita guztean Galiziako aberri eguna dela. Eta bueno, haien aurka desordena publikoak, alteak eta autoritateari eraso egitea egozten diete, eta hiruren artean e, ba, ia amazazpi urteko espetxe zigorra eskaera dute. Eta haietako bi, Simon eta Bradam, E, ba, e, briga gazte erak, antolakunde independentista honetako militanteak dira eta baita ere gororazten dute elkorreo gaiego egunkariak ba, kanpaina bat e, abiarazio edita zuela ba, erakunde honen kontra ba, gazteria independentista kriminalizatzeko. Eta bueno, ba epaitutakoei, ba elkartasuna dirazteko, Compostelako epaitegian, ba 500 honetan konzentrazio bat egongoa goizeko 9:00 ertetan. Bai Eta, bueno, buka, bueno berriak bukatutxat edo berrien atala bukatutxaten mango dugu. Eta, bueno, lehenengo, gaurko lehenengo elkarrezketari zarrera eramateko ere, ba, bueno, komentatuko dugu e, bilboko auzo desberdinetan e, autobusak antolatu dituztela azarroaren amarrean presoen eskubiden alde bai honan egingo den manifestaziora. Joateko, hain zuzen ere, bai, ba, salinazio eta deustoko auzoetan elkarrekin autobus bat antolatzen ari dira, Eta, bueno, ba, puntatzeko izenemateko, ba, deustuko Herriko Taberran edo salinazioako kabia kulturelkartean e, Indautsuko hau zoan ere, kirroli kulturelkartean izenemateko kera dago bertatik ere autobus airtengo delako Eta bilboko alde ere, zazpikaletatik, Herriko e, Bertan ere izenemateko kera, Santutsuko Herriko nere ba, ba, bueno, Izenemateko kera dago eta autobusake aterako dira, oso guztiagoetatik, e, goizel, eguerdiko amabia kaldera ateratzea horrek ustean dute eta, bueno, ba, sergaitikau, ba, herrirako kide den beinatzerra behitie, bo, seramaila den beinatzerra behitiearekin egongo garelako segituan, eta, bueno, ba, elkarrezketa hau, ba, zapatu honetan, baionan izango den manifestazioaren inguruko, ba, galdera batzuk lusatuko izkiugu, beraz, musika purtsu bat, konektatuko dugu gure elkarrezketatuarekin, eta braintxago de bueltan zuekin. Ya me, igualmente es hombre, en donde yerros ha sido la ciudad, veni la ciudad, veni contarle de muchos mil ertzeta hasida belarra niño irei ez duena Zea, bueno badaukagu gurekin esan bezala bosera bozeramaia den deña zerravetia aba meñat aba on Bueno, ba, eh, komentatu dugun bezala, larum bat honetan, azarroaren amarra, eh, ba, herrirak, baionan antolatzen du manifestazioa Euskal preso politikoen eskubideen alde? Ba, hi, ala da, eta, bueno, eh, azken egunetan, eh, ba, bueno, berri ugari izan ditu, ba, zeharka ez zuzenean, eh, deialionekin... Eh, Ba, bueno, zer ikusi izan dutenak, eta eta esan, ba, bueno, espero dugu e, larun bat honetan, ba, ba bueno, teialdi eta mobilizazioa arrakastatzu izatea, baionako karrikaka, bueno, jendaz betetzea, eta azkenean, ba, ba urratza garrantzitzua ematea ipar euskal herrian, e, bai, bakera bai, bai, urbiltzeko eta baitere, ba, ba, bueno, e, bide horretan, e, frantziako gobernuari e, ezkakizun garri bat elarazteko ez e al lado e, ba, bueno, mantentzen duen e, espetxe politika eh va ba, bueno, e, e, Espainiako gobernuak markatzen duen erritmotik nolabait ezotearren eta bide propio bat e, geratzea espetxe politikan eta horren bitartez ba hurbiltzea ba, bueno, guztion artean bakera eta konformidera da e, Frantzian dauden e, presoen egoera gaur egun Bueno, Frantsiako espetxetako egoera oso txarra da, berez. E, Iaz kaleratutako e, estudio baten arabera, Europar Batasunaren baitan e, espet, espetxe baldintzarik e, okerrenen e, ba, bosgarren postuan zegoen frantzial estatu ez, eta horrek ba, bueno, eguera horokurraren egin ba argazki bat eskaintzen dugu. Eh, unetan eh, 150 eh, eh, preso inguru daude eh, Frantziaren euskal ez, preso politiko daude Frantziaren estatuan eta eta bueno, bai bizibaldintzak es dira estira bateregozoak. Eh, ba bueno, eh Eskodan aipatu da ez mitarra, eh zigor eh, ziega E, espaziooso txikia ta e, ez ukasune ezer ezta zure arroparik ere espetxeak eandako buzo edo buzo tzeko batekin e, egon behar duzu hogeita bi orduz bertan eta eta bestela ere e, hain badira e, isolamendu egoera edo edo bakarturik e, egon izan dien e, presooakkababilen artean badibidez chuus e, Martinpresoa on bueno, bere egoera ezaguna da gaixotasun psikologiko oso larria du, egun e, zabaiako espetxean dago, baina Frantziar Estatuan eman zituen urte gehienak, bakar-bakarrik eman zituen e, best, bestelako e, persorik bere bere alboan etxauk alaz orduan, e, egoera e, neko, neko gordina da Frantziar Estatuan e, gerota espetxe berri gehiago zabaltzen daia espetxe, ba, ba bueno gerota noraita segurtasun handiagokoak, eta Eta bueno, pues esta esa mesa la esta agora agora aldetik eta gero ba kontutan hartu berda, ez? Ba Euskal Presoia aplikatzen soiliken e, salbespende koneuriak eta horrek dakarrenekin, e, dispersjoekin, horrek e, ba bueno, eta eta lagunengan e, eragin zena du eta, eta bueno, ba badira hiru ere, ba zigorra aplikatuta ukatenak eta bueno, el pato de sala baldintza oso oso egokiak eta eta bueno, pues eh alaqueta Eta komentatu duzun, bueno, ba, e... Esta tu francesa que espeche política en kartutako hori erritmo edo, edo norabide berdin hori hartu duela eta badirudi azken egunetan ere baita ere ba, errepresio politikoan, esta eh justu e, bueno mobilizazioa izango den Aurore mm -hmm. ba Ulore Martín e, atxilotuta estraditatu dute lan politikoa egiteagaitik Ba, Arrek, zelan, ba. zelan e, bueno, ba, justo, igualde oraindik ere, ba, zilegitasun handiago ematen dio, ez, mobilizazio nendeialdiari? Bueno, e, haugomaktanen atxilok eta eman da, e, baita ere beste hiru euskal herritarra atxilotuak izan dira Frantzian azkeneko asteetan, eta eta gure ustez, e, garaia da kartzelak e, ustutzeko, eta ez, kartzelak berrez euskal herritarrez betetzeko, Ese zurretan ba, oso oso keskarriadia bai bals uh, ministroak e, egindako adierazpenak e, baita ere e, horren ondotik e, ikusi ditugun ekintza gau da, e, e, atxiloketa bai eh ustegu e, ba bueno e, deialdiaren arira baita ere e, manifestazioaren deialdiaren arira ikusten dela eh ipar Euskal Herrian badagola adostasun maila oso zabala eh pertsonen eskubideen eh auzian eta baita ere konponbidearen eh bide orrian, ez? Eta zentsuretan e, ba, bueno, ba, postasunez e, ikusten ugu, nola larun bateko manifestazioak, baja soiltuen ba hamnaka e, ba, ba e, ipar Euskal Herrian eta gainera E, koloreta, sentzibilidade, oso ezberdinetakoak, ez? Ikusi gu nola frantziar e, eskubiko alkateak edo, edo ordezkari politikoek, e, UMP alderdikoak, zarko ziren e, alderdikoek, bat, bat egitunten e, manifestazioarekin, nola alderdi sozialistako senatari eta diputatuek, ipar euskalerriko diputatuek, da Parizan dauden e, E, ordezkariek bat egin dutela e, manifestazioarekin eta ezka nabarmena direzitutela bai espetxe politikaren inguran bai azken egunetako e, gertakarien inguruan eta, eta baitere ba, bueno, alderdi ebertzalek, alderdi eskertiarrak ere eta zentzorretan ikusten dugu iparruzkal herrian badela adostasun e, nahiko da bat ba azkaren e, konponbideri ekiteko eta espero dezagun balarun ba batean horrek e, isla isla handia izatea bai honan. Bai eta, nik altzea galdetun nahi nizun, be bai, zikusita oinari gara komentatzen ologmaktanen kasua, ez? eta bai bere kasuan iratito barren atxilok eta be bai eman zanean, eta, mm. eta zera naizaren zaren komentatzen, ba, nahiko ba, erantzun homogeneo batean moten ari dela, ba, alderdi edo zine gotzi ba, bat zuen aldetik eta holan, E, Zehuik bebai, pizkabetatzerago joan da zelan ikusten dozue, dozera lan interpretatzen dozue, e, iparraldean eman izan diren ba, ekintzak edo, ez e, ba, ba, bere garaia norokmaktan atxilotua izan behar izan zenean, bueno, izatekotan izan zenean, iratito barra atxilotua izan behar zenean, ba, erri erantzun hori, bai igual alderdi politiko eratik bebai, atera egin baina nahiko ez pertsonala eta gentearen aldetik, Ateatako babes hori eta zean interpretatzen dozu hebe bai? Bueno, klabe, eh, antzeko klabetan, ez? Azkenean adostazun hori ez da egun batetik bestera ematen, baizik eta, ba bueno, eh, urteetan, eh, ba bueno, garatutako kompliziaen ondorioz alde batetik, eh, kontutan hartu behar da, ba eh eta iparraldeko errealitatea eztala eztala berdina izan e, azkeneko urte hauetan ba adibidez e, legez kanporatze politikei dagokienez eta, eta horrek bazuk aipatutako kasu hoietan e, eragin nabarmena izan ez bai hizburako eh ba, bueno, itziali bueno espuraren gazteen kasuan bai hormaktenen e, kasuan eta zen e, zentsuretan ba, E, ikusi dugu, ez? Nola joan diren e, ezkubile zigile eta politikoen aldeko e, dinamika hoiek e, garatzen, no? ze nolako e, erantzuna izauten, bai herritarren partetik, o herri mugimendoren partetik, e, inkluso hori e, gainditu izan duen e, ordezkaritza instituzioen, bueno, gainditu lagundu, barkatu, e, izan duen ordezkaritza instituzioenaren bidetik, eta gero hori e, joan da gorpusten, nola baita, beste karril batetik eh institucionala uan, baldin badugu izan, eh e, e, ba Gatazkaren ondorioi dagokiona eta ezin du gastu, ba haieteko konferentzian bai UMP, e, zarko ziren alderdia bai PSF egontziela, e, e, Frantziako bi alderdi nagusiak eta, eta baitere, baita ba bueno, eh Ba, bide horretan, babeza eh, eman dutela, babeztelako eh, alderdi batzuk ipari Euskal Herrian, eta orain eh, nola baitz fokoa eh, presoen eh, gaian kokatu da, eh, azaroren eh, amarreko manifestazioenetan, eta ikusten ari gara nola, nola gorpuzten eh, ari danez, ez? bideo horri bateratu hori, edo eh, ikuspei eh, nahiko haman komuna, E, gatazkaren e, konponbideri daukionez eta e, bintzat e, ondorioi eta eta norbaiteko konsekuentziai eltzeko eta bestetik ere, ba, eta naiz eztau herrigaia dies dauki on eh, karril bat izan ere ikusten da, eh norbait lurraldetasunaren inguruko eztabaidan eh adostasuna ere, ba, ba, bueno, eraikitzen ari direla, eh norbait Ipar Euskal Herrian agutz bateratu izateko Pariseko eh, gobernuaren aurrean duten interlokuzioan. Orduan, nikuste, eh, gauza eh, ezberdinak bateratzen ari direla, eta, eta urteetan e, garatutako e, dinamikak lanak eta eta ikuspeia, ba, bueno, e, orain e, fruituak e, ematen ari direla e, Ipar Euskal Herrian e, ba, bueno, fase honi ekiteko. Bueno, ba, ez daitea eskerri asko, ez daitea igual... Egal bukatu baino lehen, egal gogoratzea ba, bueno, e, manifestazioaren ba, bueno, ordu tegiak, eta bueno, ez da zer gehiago komentatu nahi baldin baduzu honen inguruan, bukatu baino lehen? Ez, eh, gombidapena egitea jendeari larun batean eh, Bayonara gerturatzeko, mani, eh, manifestazioa arratzaldeko irutardetan eh, abiatuko da Bayonako Euskaldunen plazatik, komentazioa ba, bilbotik pare bat autobusatereako diela eta zentro horretan ba bueno jenerari e, luzatzea ba, ba batean e, baionako karriketan e, elkar ikusteko eta Orde. Eta bueno, ba, e, eskerrak zuei, bat tartetxo hau e, eskaintze arren. Hori da ba, bueno, e, aurreko pasadan eurtarrilian Bilboko kaleak bete ziren bezala, ba, deialdi luzetzen diogu, ba, jende gustiari, e, zapatuonetan, iruterritan, Bayonnako kaleak betetsera, ba, eskerri kasko berri zure beinat eta eta suerte on. Bai, zuei, eskerri kasko gabon. On. Bueno, eta ja izan dugu gure aurreneko elkarrizketa herrira mugimenduko kide batekin eta aurrenguna datorrena berriz askapenako kideat izango da. Berarekin hitz egingo dugu azte honetan ere bai, ospatu egin behar delako askapenaren hogeita bosgarren urte urrenaren adira egindako jaialdia, altxasun eta ba, berarekin izango gara hitz egiten itzegiten, ba, piskabat, espli... Bueno, Kontatzeko berakze zer den askapena, non izan zuen bere jatorria, zergi, zer egiten ibilidan nugu eta urte hauetan. Eta aurrera begira, ba, beze, asmo eta planteamendu daukaten erri honetan, zabaldu den egoera berri honetan. On the wall of the rusty loop Routed on the telly Showing what a few Joyce West can do What's been ever worth it Cause in all the past You know I believe in them Don't you believe in us Where are they now? Where are they now? Six years on And they've all gone Now it's all gone So where Esan bezala telefonaren bestaldean Badaukagu askapenako kide bat Gabon Gabon Gabon bai, Gabon Gabon Gabon Gabon Gabon Gabon Gabon Gabon Gabon Gabon Gabon Bueno Esan bezala ba, Gaurkoan daitu egin ba, Soekin egin nahi genuen ba, Datorren aste buronetan Amarrean beba Iospatu behar delako Askapenaren Ogeita bost Garren urtemuga. muga Eta Bueno Igual azia urretik altxasuntopatu behar dugunarekin, azte honetan, ba, pizka bat, hasieratik aziko bagara, eta kontatuko badigu zu pizka bat, ba, hori azkapenaren azikerak eta urte, ogeita urte luzea hauetan izan duen bilakaera, eta... Bai, bai, bai, noski. Bueno, 1702, laurogeita, mazazpigarren urtean, eh, hainbat militantek eh, azkapena sortu zuten, Ba, bueno Goberatu behar dugu testu ingurua, e, Nicaraguan eta El Salvadoran e, iraultzak e, e, bueno, aurrera egiten zuten, eta, eta Euskal Herritik elkartasuna eta internazionalismoa puri-purian zegoen, eta, eta horren adibidea izan zen, e, hainbat e, Euskaldunak eta Euskal Herritarrak ara joan ziren, eta batzuk e, bizitza emateraino iritsi ziren. Esta, gogoratu berdugu, eta gogoratu be eta goan ditugu eh, pakito marta begoña eta inbaten eh, eh, adibidea eta eta bueno testu inguru horretan eh, internazionalismo aulertzeko modu berri batu sortu, sortu zen azkapenarekin batera hau da binorabiideko elkartasuna eh, el izan berdela eh, alde batetik... Eh, E, hemen e, bultzeatu be dugu beste herrien ganako elkartasuna baita, baita Euskal e, Herria ulertu behardu e, azkapen prozesu batean kokatuta dagoela eta, eta herri herri hoiekin konpartitu berdugu gure realitatea. eta hori izan da elkartasun oertzeko e, modu, modu berri bat... E, Urte asko pasatu dira, hogeita boztain zuzen ere, eta erta urte hoietan, bueno, milaka eta milaka izan dira ba, bueno, brigadiz, brigadaetan parte hartu duten eh, Euskal Herritarrak. Eh, mm, asko izan dira eh, bizitako esperientziak eta konpartitutako eh, borrokak, eta, eta, bueno, baipatzeko gogoan izan berdugu eh doela a Masaspire doela Masaspire de Montevideo cocaletán uh -huh. eh uruayco policía que era el situela eh era el situela vi militante eh, eh Manifestazioa manifestazio erraldoiak burtu ziren Montebioka Galetan batez ere eh, euskal errefuxatuen aldeko mobilizapenak eh, koratu a dugu text ingurua baina hor argi ikusi genuen ba, beste herrietan hainbatek prest pre eh, ekuarridienen alde alde. Ba, gorputza eta bizitza jartzen dainopres e, zego e, ze, zeudela eta eta hori, hori argi argi geratu zen e, bueno, maitatzeko herri e, desbrainak izan ditzakegula baina, baina elkartasuna joan eta etorrikoa izan berdela.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 bai bideoen bidez, bai gutunak, kartak, pegatina, kartel zarrak, baina apurka-apurka, goz apurka, urte guetan, e, osatu, osatu, osatzen e, ari garela, ez dago, osatu inoiz, ez da, dala egongo, osatu tahera bat, baina bai, e, eskuali internazionalizmoaren e, e, mozaiko handi bat, moduko bat, eta uh -huh. eta hori ikusten dugu internazionalismo eta esperientziak baina, e, Persona batentzako individueltu ezunean, oso aberatsak izan direla, baina kolektiboki oso beharrezkoak direla, eta, eta hor eh, konturatu gaitezen eh, zenbat esperintziak, zenbat ze aberatzak izan den eta, eta gauza asko musutruk eman ditugunak ba zen, ze balore daukaten, ez da? Horregatik eh, bueno, asko, asko, asko gauza asko pasatu dira goi, eta gauz torte hauetan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 Eh, bueno, Bailarun bat honetan daukazue, ba, Jair Potola bezala, baina izarete ba, beste hain bat ekimen aurrera eramaten ez? Bai, bai, bai, gauza azko, eh, lan asko batez ere eh, elkar lanean hain bat eragile so, eh, politiko eta sozial, ze ulertzen dugu eskolarria, interna, eskolarria internacionalista eh, izan berdela, eta eta internacionalismo badauka zer ikusia, bueno, arlo arlo ascorekin eh brigada cadibidez, brigada tan parte hartu duen eh, militante gustie ba bueno batzuk beste hainbat trintzera desberdinetan daudela eh, eskunzan eh, feminismoan eh, gasterian Eta azken batean eh, internazzionaliismoak eh, ba, zer ikusi dauka arlo guztiekin eta, eta ikusi dezakegu dizak, beste herrietan hainbat herrietan ba, arazo antzekoak eh, bakoitzak bere erreitatarekin bere ezagarriekin propioak ba, badit, badituela baina baina aman komunean baditugula erronkak eta elkartasun biak, eraiki behar ikiberditula, eraiki eraikita daudena que indartus eta eta bueno, orretan gaude esta urtero abietzen ditu e, kanpaña brigada que brigada e, bai Latinoamerikara, bai eh Sahara, saharara, e, aurten eh ba, zen brigada, bi brigada biatu siden Orduan erronka asko eta eta bueno, orain datorren zapatuan izango dugu ba, aukera e, bela lidegargintako militanteak elkartzeko eta eta aurrera begira indart indarttu ba, agertzeko ta ez zaten duguaboz urte eta aurreragoaz eta eta hori da irudikatu eta indartu nahi dugu eta beste hogeita bete nahi ditugula eta eta... Be, beharrezkoak beharrezkoa dugula internazionalismoa eh, arlo guztietan ez da prozesu eh, zabal baten eh, barruan kokatuta eta komentatu egin duzu be ez zelan kokatu izan duzuen internazionalismoa joan neto erlazio baten modura eta hemen igual gukure herrian ekoa esagunak ditugu bari askapenak urtero antolatzen dituen brigadak baita eta irrailen kontrako boikotaren aldeko kanpainak, mm.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 Ba, Espainiako komu, espainatik diren, komunikabideak edo edo, edo potere, potere ekonomikoa gultezen duen informazioa, ba, oso, oso garrantzitsua dela elkartazuna, hau da, bai Europan, Europa zaronetan, bai Latinoamerikan eh, azaldu berdela eh, zer den Euskal Herria, zer gertatzen den, preso político en Eguera, hay que ver con tu que comunica a Biden y Chierak, eh, Baltasar Garzón, figura bate la Argentina, progresista de la, progresista que ver con la gente que se hori zalatzeko eta horri guelte emateko beharrezkoa, beharrezkoa genuen eta beharrezkoa dugu, e, gaur egun ere, ba, elkartasuna herri mailan benetan gure ahotza edo gure errealitatea erakutsi ditzaten e, ba, lagunak. Eta hori, paper hori jokatu zuten e, jokatu zuen e, Euskal Herriaren lagunakek, e, urtero antolatu izan du, izan dute elkartasun astea e, munduko ainbate hirietan e, azte baten barruan itzaldiak bideokonferentziak e, kontzertuak ekimenak, ekitaldiak burutuz, burutu dituztela eta, eta bueno azken batean e, gure enbaixada txikiak dira e, gure realitatea gure borrokak eta gure E, Arazoak e, oiarttzune emmateko ba, ba, eskual herriaren lagunek e, hartu erronka hori zalatu hori zabaldu eta eta elkartasuna bilatu e, bakoitzak bere bere leuan eza sinadura e, bilketak e, atxikimenduak kontzertuak salaketak gauza asko gauzazko egin egin dituzte eta eta hai esker eskual e, herriaen lagunik esker ba habat eh, hainbat herritarrek izan dute eskual herriaren borrokaren berri lehenengo eskutik gainera orduune eh, bai bai, oso oso oso garrantzitsua eta eta eta errekonozimendu eh, behar, behar behar duen eh, kolektibo da eta eta jende asko eh, ari da lanean eta etabietako asko izango izango ditugu datorren larun batean altzaasun ere zeak horietako asko izan dira lehenak que begaskin chartela que reservatzen ya data genuenean, ja 7 de daramatsago da Torre de Llum bateko egunean e, e, buru belarri lanean eta eta bueno, bai, bai, bai, hoiek izango dira bai homenajetuak e, edo behintzat errekonozimendo reconocimiento hasokutena datorren la Hori da, de torre en zapato o mono bueno, zapatunetan e, egun botolo al eta bueno, zer zer prestatu duzu azkapenatik ba 25 urte urren hau ba berden bezala ospatzeko. Bueno, prestatu prestatu genuen genitor neusa asko e, goize goizean así da goizeko amaiketan ongi etorri da, e, musika izango da nagusi altxasuko kaleetan, e, txalapartariak, e, dantzariak, albokalariak, kalbokalaria, e, denetarik eh bat eta ja 11 aterditan umentzako umeak gosatzeko aukera izango dute, eh Porroche te rrien laguna que va ba, du em, euren emanaldi berria Plazatík Mundura, eh el cartuzunean Oñarritu izango da, eh hor mairudi bat e, egingo dute el, ume ume laguntzarekin.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 E, laureun pertsonako ba, aforo ba, ba, an, antxoki baten barruan egingo dugula eta bertan ustartuko, ustartuko ditugu bai irudian, musika, suzenean e, eta audio esker, ba, ba hogeita boz urte hauetan egindako, egindako guztia eta batez ere betorkizunari begira ditugu nerronkak Hori amabietan, Ekital Internacionalista, eh, ondoren Herri Baskaria, eta ya Arratxaldean, Arratxaldiko Zeietan, Madrieldik etorriko zaizkigu eh, Salvador Amor eta Gabriel Ortega, rojo kanzionero bikoteak, eta aiek aurkestuko dute somos Pueblo, euren, euren diska berria, hori Zeietan, Zortzietan... Eh, musika izango da nagusi eta eta elkartozuna altsuko herriak gora marcha musika hien laguntzarekin eta eta denok batera herri bindikatu gudu herrien arteko elkartozuna caletan eta ja gaurako ba kontzertua bendeta obrinpas eta los copilotos chirriagos talden eskutik izango dala 10 tardietatik aurrera burunda pilotalekoan Beraz, e, egun potoloa, e, luzea, baina merezitu da, eta, eta, eta bueno, zoilik e, pena bakarra da justu Euskal Herrian e, aldarrikatzeko eta mobilitzatzeko egun gutxi ditugula eta koinzitzen dela bayonan antolatuko den Euskal Eh, presoen eskubiden Aldeko preso político eskubiden Aldeko manifestazio Garraldo baina baina badigu jendetz egongo dela bilekuetan eta eta direla ba, bi bi egiteko mm, ba Baionara joango direnei ba balgoratzea ba, ba aukera ederra daukatela altzasun mm, ba gelditzeko eta eta, eta eta gaueko Egitaraguarekin e, gozatzeko aukera Eta, eta bueno Gere autobuzak e, Antolatu ditugu e, Bai Azkapena.org Webunean informazio izango dutela Eta gero gomendatzea Azkapena hogeita bost e, Bi bost izaneko Blogean e, ba, Historiak, bideo lekukotzak Elkarrizketak, gutunak Eta hogeita bosturta huetan bilatutako eta bildutako informazioa eta, eta oroitzapenak eh, ba, irakur irakurgai eta eskuragai eh, ditu zuela. Bai ba, bueno, ba eskerrik asko... E gabon esatekoetan gaude, ba beste elkarrizketa berri gertatzen zaigulako ondino ere egitea egiteko, baina eskerrik asko, e, jakin dezazula mengo baten bategi jadanik pentsatuta dauka labe bai plan bikoitz hori eta Eta, bueno, esan eskerrik asko, eta ederto baten atera dadila zapatu honetako egun potolo hori Vale, emilia, emilia esker, zuei batez ere, komunikabide, lokalak, herritarrak, zuei esker, gure ahotza, eh, zabaltzeko, ba, ezinbesteko zaituzte gula, eta gora erazuek ere bai, eta eta altzazune ikusiko dugu, elkarra da torren larrun batean Bega, ba, eskerrik asko, Oswando, esker. Venga, adio Bueno, eta ja denbora gainean dugula, ja gaueko amarrak eta laur den dira, baina oraindik baukagu gurekin ba, beste elkarrizketa bat prest. Eta bueno, irugarren elkarrizketatua izango da ba, izu giroa fanzineko ba, kidetako bat, zeren eta ba, fanzine hau ba, bueno, e, punka eta jarkorra eta orako gaiak ba, jorretzen dituen fanzine bat da, ta, e, euskera hutxean e, ba, lan egiten dute. Eta, ba, amal urte bete ditu aurten, hogeita bat zenbaki dituzte, eta, bueno, pixkat ba, fanzin honen inguruan, fanzin inguruan, eta, ba, orokorrean, ba, ba urretzen zaizkigun beste hainbat gauzen inguruan itzegiteko, e, gure gurera ekarriko dugu. Oka gugurekin gotzon, izugiroako e, fanzinearen egiletako bat. Gabon, gotzon. Epa, gabon. Bueno, ba, esan dugun bezala, urte betetzen ditu aurten izugiroa fanzineak, ez ba, da. Eta, bueno, ba, asteko betiko galdera zelan eta zergaitik hasi asizineten, ba, honekin on, ez, historia honekin, eta nondik sortzen da behar hori edo ze, edo ze hori ez, ze falta ikusten duzun, ba o fanzine batekin azteko? Ba, bueno, ba, bueno kontua da, nike aspaldi aspaldi izan idute laro gaita bostean edo horren voltan ba beste fanzine bate egiten genuela e, última generazioan ditzen zan gara hartan, bueno, ba, fanzineak egiteko modua asko asko aldatu da, ordutikona Orduan, ori, goguan dut adibidez, baur, joten ginela hemen barakaldoko parke batera, eta e, parke horretan, baur, diskoak hartzen genituen, eta diskoen e, atzeko partean agertzen ziren elbideetara gutunak, bidaltzen genituen eskursidatziak, eta horrela batzuek erantzuen ere egiten ziguten, eta baur, beste go, leku batzutatik, e, mosten genituen argazkiekin eta horrela bafantzinea osatzen genuen ez, badara hartan egiten genuen moduan. Eta izugirua egiteko ideia, bueno, batez ere sortu zen horregatik, <coughs> ba, konturatu ginenean <coughs> gaur egun, e, ba, hori, e, posta elektronikoarekin eta eskanerrekin eta razki makina digitalekin, bazko zarraza guazala fantzine bat egitea. E, ikusi denue, ba, bueno, ba, Nik gara hartan entzun aldizkarian kolaboratzen nuen, e, entzun aldizkaria bora da batean egon zan, bauri, etze guen oso argi, aurrera jarritoko zuen ala ez, e, hain batia betetan ba, zuten ateratzen, lehen eramaten zutenak banekatu egintziren, hibilizena berbeste batzuek e, horren arduratzen zuten, eta hain pastarte horretan, nik gauza batzuk egin da nituen, Etordua nokortu zi zeidan, ba ori, pues igual ideia ona izango osala fanzine bate egitea, entzun dakizuen moduan, ba hori musika aldizkari bat da eta euskarazko musikaldizkari bakarra denez, ba estilo guztiak egartzen ditu normalean, neko aldizkari eklektikoa da eta pentsatu geroen, ba igual idea ona izango osala fanzine bat egitea ba guri gustatzen zaigun edo guk kontrolatzen un musika motaren inguruan eta horregatik e, ba bueno ba askenean hori e, ba genuen eta egin genuen e, lehenengo fantsinen lehenengo zenbakia eta ba, zeintzu ziren pixka bat, e, bueno duzu, bai, ez todo eso igual comentadse arren hamar ba, bueno urte hauetan Gauventura e, ba, asko bizitiko zer dituzten, ez da egite, enbor asko da Ez da egite intu dira ba, momentu, goratzen ditu zen momenturik onenak, txarrenak eta ikluso ez da egite kuriozoenak edo kontatu baldin badira Puf, bueno, benetarik, eh, nik uste guk fantzineak egiten jarretzen badugu izan, hain zuzen ere horregatik, horregatik dala. Ba, esker ba, bueno, ba, jende asko ezagutzen dugulako, jende askorekin hitziteko aukera izaten dugulako, talde asko ezagutzen ditugu eta hori, ba, bai, ba batzutan ba gausa harrigarriak eta barregarriak eh, gertatzen saizkigu, ez da kit eh, berbada eh, elkarrezketarik elkarresketarik berbada izan zen eh, ba, poison idea taldearekin, eh, poison idea taldeko abeslaria JRYA Ba, elkarrezketatu, elkarrezketatu genuenean bergaran, bergaran ajotzea da torrezirenean, ba ez dakit daiko elkarrezketa bitxia izan zan, e, gauza asko, kontatu zizkiguten, gauza batzuk ebonik eznek eta beste fantzine batzuk ikusi usiz ditugunak, eta ez dakit daiko elkarrezketa polita izan zan, ez dakit inoiz em, idea taldea, ezagutzen duzuen, edo inoize taldearen arrazkirik ikusi duzuen, baina beti mm, poizonideako, bueno, taldeki den ezaugarri nagusia izan da, badenako zo bizutsuak eta oso lodiak direla gare batean, bueno, gitarra jolea oren hilda dagoena, pick champion, horreken ikusi dut irure kilo enbueltan ibiltzen sala, eta bezlaria gerriei horrendik jarritzen duena, horrek ere, bueno, oso, oso, oso altua, oso lodia, oso potoloa da, eta goa, goratzen dut, hori, ekerrezketa hasi baino lehen, ba hori, ba, ardo botila batzuk, eh, hartu zituela, bueno, ardoa eskatu zuen, ardo botila bat eman zioten, eta, bueno, azizan e, niri baso bat eman zidan, berak beste baso bat hartu zuen, niri nire basoa bete zuen, eta gero... E, berak basoa bete, ustu, berriro bete, berriro ustu, eta horrela botia osoa edan zuen Eta gero hortik agertu zanean antolatzaietako bat, justo botia ekarriztikuna Ba beste botia bat eskatu zion, eta beste harritu zan Eta zantzion baina, ja, da gueneko edan duzue lehen ekarri duan botia Eta <laughs> besteek esan zionezke honek eh, asko edatendu Ha <laughs> eta gero elkarrezketan ere, ba bueno, oso oso bichiak, kontatu zizkigun, eta oso ezagieto, oso, oso elkarresketa polite Eta horre moduan, bueno, bestu batzuk ez dirain zeraken barregarriak eta inkuriosoak izan, baina bai, beti horrela elkarresketa egiten ditugunean, ba beti ez akit, elkarresketa beti gauza politaga ateratzen dira, ezakita azkenbora honetan adibidez, ba, jarkore lapinoko, o sea, la, estatubatoetako latinoek osatutako talde batzuk elkarrezketatu ditugu eta ez dakin nahiko bitxia da, eh ba California do Texas edo alde horitako ba, jendearekin hitze egitea eta eta e, beraiek kontatzea, ba ez dakit, ba beraiek kontatu adibidez barrit edo eskorbuto el orrolako taldeak ba haien talderik kutunenak direla eta Eh, ez dakit, niretzatainien hori oso bitxia da, ez. E, ikustea, hori, e, itxasos e, at, e, at, e, Atlantikoaren bestaldeko jendea ba, nola ba, esagutzen dituen Euskal Herriko taldea, eta gainera ez bakarik esagutu, baizegita bera jentzat, ba, influentzean agusia, ba, horiek direla, ez? Hori, ba ez dakit, edo kasualtis, taldeko abeslarian elkarrezketatu benoenean, kasualtis seker erba, e, ingeles ezkantatzen dute, baina abeslaria latinoa da, guztut Kolombiakoa edo aldorretakoa dala, eta baga osa bera, ez, bakontatzen zigunean, ba, eskorbutu edo rip, edo lehenengo aldiz entzun zituenean, eta gainera entzun zituen, e, hemen seztauko, oz, aguk ezagutzen dugun lagun bati esker, Ladis Ramone, ezagunari esker lariz ramonean newyorken ibili zanean eta nola egin zuten topo elkarrekin eta berak utzi ziki hola eh, eskorgutore lengo zinta ketorrelaus gozo jek nitzatu oso oso bitzia Ba, bai, ez genituen ezagutzen ari bidea, zepoizona idea, baina jarri dugu hemen e, bilatzaile famatuan eta harkitu ditugu kuriosoak, bai, tipuak bye, bye, bye. Eta, bueno, ba, esan dugu bezala, mar urte, e, fanzinaren atxena, eta, bueno, ba, ba esagutzen dugu, ez? horlako e, lanetan sartzen sartzen zaretenok, ba, benetan hori, ba, ba, esfortzo ondia dago, e, ale bakoitzaren atxean, e, lan pertsona asko, E, bueno, gero fanzineak ateratzen dira, zuegia erdi, apur bat inkluso naskatuta gonzaitezkete, ba bueno, hain maketazio guztia, informazio guztia lortuta gero, baina azkenean zer, zer geratzen dago guztio horretatik, eze? Gozamen pertsonal edo hori, betetxe pertsonal hori bai hor dela, baina bueno, gero fanzinekin eta ba, askotan dirua galdu, denbora asko zartu bar da, zer betetzen duain beste lan honetaz on, edo? Ba ez, nik beti ezetan dut e, Nik fantzine egiteen ondo pasatzen dut eta eta gaizki pasatuko banu ba ez egingo eta egunen baten hau diversioa izan beharrean ba, behar bat edo lan bat e, izango balitz ba seguro asko fantzine egiteari utziko geniokela e... Egia da, bat zuetan, ba, bueno, ba, ez dakit, bat ez ere bat daukasunean bat daukazunean, ba, fantzinea ba, durangoko azokarako, edo fantzine egunerako, edo zuk alde zaurretik ezarri duzun data baterako, atera nahi duzunean, eta purbat azken egun horietako esprinta, ba, bat zuetan, ba, bai, estresante samarra, eta nik samarra izaten dela, baina hori or kenduta, Bai, egi uzateko guk fantsin egiten dugu, ba hori, ba ondo pasatzen dugulako, ba musika gustatzen zaigulako, apur bat hori, ba friki samarrak garelako, gustatzen zaigu ba nizu usudori musika sale gustie gertzen saiela, ba musika gustatzen zaizunean, ba, normalean gustatzen zaizu laguneekin musika hitzeitea eta deskubitu duzun talde baten berri ematea zure laguneei, edo alderantzi, zure lagunek zuri kontatzea, ba, lengo gunean ez da gizein talderen kontzertuaregon zirela, eta asko guztatuzitzaiera, edo, edo, edo oso talde txarra bala, edo oso horrako. Fanzinea azken finan da, saletasun horren luzapena. Guk fanzinearekin egiten duguna, hori ba, xeda, ba, musikaz, gustatzen zaigun musikaz, eta guztatzen zaizkigun taldeen inguruan, itzegitea, informazioa ematea, guk geuk ez dakizkigun gauzak e, jakitea, enteratzea, informazioa bilatzea, orduan guretzat egia zeteko ba, gozamena da. Gero, hortik aparte, hori ba, baliogarria balio garria baldin bada beste batzuentzat, edo fantzineri esker beste batzuek, Ba, ez dakit, ba, gauze interesgarriak iragortzen badituzte, edo talde berriak ezagutzen badituzte, edo informazio ematen badugu, edo, ez dakit, fantziniak paper bat betetzen badu e, esenaren barruan, ba, bueno, ba, oso ondo, primeran. Baina guk ez dugu, bukigu hori gertatzen dela, baina ez dugu horregatik egiten. Egiten dugu batez ez ere, ba, ba, guztatzen zaigulako, ondo pasatzen dugulako, eta ba hori, lehen zan dudana, gure zaletazun horren luzapen bat alako. Eta zaletazun horren luzapen aden, es, ba, fanzine, fanzine bat, zelan eltzen da jendearen jendeartera. Hau da, edo, zalen arteko kontu batean geratzen da, edo zeuek zelan lortu dozu, es, e, izugiro, izugiroa fanzinea jendearen gana elarazten. Ba hori da, fantzinearen, gure fantzinearen, eta nik uste dut ezko erdian egiten diren fantzine guztien puntu aula, noloi desateko. E, eta ez bakarrik fantzineena, nik uste dute ba, e, banaketaren arloan, badago jende bat sekulako lana, egiten ari dana, ba ez dakite, Bilbo hemen bilbogona dibidez, ba, dedeteko jendea, gari batean gatazkako bon, gatazka denda eramaten zutenak edo eguzki banaketak enafarroan Badao, jende bat, e, sekulako lan egiten duena baina oraindik nik uste dut hori dela puntu haula. Euskaderrian falta da benetako